Den micken får du. Tung Vad tyckte du om eh, fallaffen? Den var jättegod. Var den? Vet du vad, det första skämtet jag kom på själv, vet du vad det var? Nej. När jag var, jag vet inte hur gammal, jag var liten. kom mm -hmm. kommer nog att vara gränslös kulturfestival i Oman. Ja, kulturfestivalen, ja. Eh, då fanns det ju alla sorters mat mm, efter det. Falafel, det kommer jag ihåg. Då fanns det ju falafel där. Eh, och då minns jag typ tagarna efter, typ i skolan. Så gick jag runt och frågade alla om de hade käkat ramla <laughs> Vad? Falla fel. Det <laughs> <Jag> var <dårlig>. <laughs> <laughs> Ja, Det är det, är det första skämtet jag, <laughs> jag kom på själv. Ja, det var lite långsiktigt, tycker jag. Mm. Ja, vill att vi kör? Mm. Ja, du är inte enda så nervös. Jag glömmer bort, bort hur det funkar. Nej. Hej och välkomna till uh, ännu ett avsnitt av Vi Fira Podcast. Vad ska man kalla det här? Är det ett avsnitt. Vad skulle du kalla det själv? Flickvans avsnittet Extra Soul. Tjejversionen uh. av Vi Fira Podcast. Så sent man jag borde få en egen säsong. En egen säsong? <laughs> med bara du? Uh, ja, eftersom det ska vara säsong två så kanske jag borde få säsong det här är 1.1 ja, och så får jag 2.1 sen då? Ja, frågan är om det, inte blir, <laughs> om det inte blir direkt uppgraderad till liksom... Tvåan? Ja, du är med är i samma. säsong tvås original cast. Mm -hmm, okay. Ja, men något slags extra avsnitt, uh, uppvärmningen för säsong två. Det var roligt att jag får vara med. Mm. Det är många, mycket chatt <laughs> Ja, du har tjatat in i på det. Ja, självklart. <laughs> Vem är du då? Frågar de som lyssnar Som inte har läst vad det heter <laughs> Så jag börjar, med, ja. jag börjar med standardfrågorna Namn Alexandra, Frida, Kristina, Karlsson mm. Två mellan dem Det är inte så vanligt Nej, jag tror de flesta är ett Har du någon förklaring bakom dina två mellan dem? Eh, någon av det Jag kommer inte ihåg vilket är min gamla farmor som heter. Om det var Frida kanske jag kommer ihåg när mamma berättade det så tyckte jag det var så ovanligt. med Frida på en sån gammal person. Mm. Det låter så en ganska modern namn ändå. Mm. Har du något smeknamn? Eh, det är Sandra, Alex. Eh, ska vi se om jag heter något roligt. Kommer du på något? AK-47. Ja, <laughs> oh, just det! <laughs> Då det kallar, det kallar vi dig på högstadiet. Ja, just det. just det. AK-47, ja. Det var nästan stolt över, konstigt. Var du stolt över det? <laughs> ja, men jag tyckte det var så roligt. Var det ni som kom på det? Jag vet inte, kanske. Vapentokiga som vi var på högstadiet. <laughs> ja. Um, ja. Jag kallar dig ju gulleplutten. Gullesnutta. gör du aldrig. <laughs> det är väl aldrig? Alla vet väl att du är min sambo, min käraste. Käraste, käraste. Vart är du född? Vart? Mm. Eh, på BB. Svar <laughs> det. Smar... Eller vad menar du? I Åmål. Mamma. Just det, ja, jag är lite riggig mamma. Gå <laughs> mamma. Eh, nej, jag är också lite ryggraftsdimma. Född, vilket datum? <laughs> 21 mars 3, 1992. <laughs> Vart bor du? Torgatan. med I. min sambo. <laughs> I åmol. Ja. Mm. Då har Nä, du för du... hårfärg. Jag är blond nu, men jag blir röttfärgad. kommer jag ut Du är med silver nu, eller? Ja, men imorgon ska jag till frisören och då ska jag färga lite mörkt till botten, och sen just resten. Ombre. Nej, du. Nu är det skalls dig från min sida. Det var länge sedan jag gjorde det. det är, ingenting. Okay, är det en reversed ombre du gör nu då? Nej, det blir det inte. Om... Men jag ska, jag ska ju färga dit en utväxt. En mörk utväxt ska det vara. Jag minns på min tid när man färgade bort utväxt. Ja, jag vet. Då har vi kommit fram till det omåttligt populära inslaget väljdrycken. Mm. Du har redan varit en tråkmons och tagit ett glas vatten. Men jag har törst bort. det, jag har hämtat tvätt. Mm, det är jobbigt. Mm. Och så har du även tagit te. Är det något slags julte? Nej, Nej. Det är faktiskt pride -te. Det Är det gott? Ja, det är jättegott. Jag köpte det på Pride-festivalen. Du ska ändå få alternativ. Mm. Från vårt kylskåp. Ja, du har inte köpt något nytt alltså. Nej. <laughs> <laughs> en Halmstad-crush. Vad är det? <laughs> you are to <don't> know. You <laughs> bought it. <laughs> Okej. Okay. Har jag köpt den? Ja, oh, sida det är Ja. Okej, okay. vad vill du med? Sen finns det, jag tror det här är Coca-Cola från när du hade personalfest och gjorde ah. Okej. Okay och ifall du väljer sidan så kan du även få ta en resorb. <laughs> um, vi tar vi kan ta cola då. Jag dricker aldrig cola. En shot cola kanske vi kan ta. Uh. <laughs> eller, jaha, men, jag, menade, jag har du menar du Jag har ju ett spiritskop också, det kanske vi inte ska gå in på. Nej. Nej. det är väl lördag alltså, eller skedda. Ja. Men nu är det bara tisdag. Vi skulle säga att det här spelas in medans Obama fortfarande president. Åh oh, just det jävlar. Gud nu är jag nervös igen. Men nu ska vi inte bli politiska. Jag vill bara säga att det var det, den tisdagen. Politik är inte min stark men jag är lite nervös. Mm. Men okej okay, du väljer en, en shot cola. Mm. Jag tar den där Halmstad crushen. Den hade varit allt för länge i vårt kylskåp så jag vill bara ha bort den. Skulle du hela, kommer du bli fullbett. <laughs> eh, ja men jag tar den så den ja. försvinner. Yes. Och nej måste du dricka upp det. <laughs> <laughs> oh, nej måste du det kanske smaka då. Um, då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det oemotrligt populära inslaget Välj drycken Häng med. Då är vi tillbaka med dryckerna. Du ska få se här ett Coca-Cola Signature Piece. Om det är någon eh... Kosira kvar. Kosira två, 1 2 3. Woo! Impressive. Du tog med öppnaren till din sida ja. Ja, den här Halmstad Crushen kommer jag öppna med en öppnare jag fick med mig från Patricks 25-årsfest. Den är inte snodd, den är bara glömd i min ficka. Ja, visst. Den låter så här. Oj, det var dåligt. Den smakar så här. Mm. Mm. Har, du mm. Har du druckit någon gång? Nej, toalien. Har du inte. Till Jim köper de här. Jag köper den från för att det är <laughs> alkoholhalt. Men den smakar inte någon alkohol Nej, det är väl den som är så bra här, När man var ung drack man alltid rekorddelig Eller vad heter? heter mm. Och den smakar ju för jävligt Är den som Jim och Macke kallar för bomb? Jag vet inte Det kanske är de Hur smakar den här Coca-Cola? <gör> Överdrivet ljud <gör> <gör> Ja När man god Eftersom när man är lite gammal så smakar lite som den här eh, Cola-isklassen mm. Som man tryckt upp så i papp Kalippo. Vet så kan den heter, jag. Kommer inte ihåg. Uh, ja, vi rör oss bort från väldrycken. Mm. Kommer in på det andra fasta inslaget. Mm. Som heter, så minns vi, Alexandra Karlsson. Oj, det här är långt bort. Där uh, jag går igenom typ mitt första minne av dig. Och uh, <laughs> typ ett minne som sticker ut i vår vänskap. <laughs> ja, men vi har, jag har ju känt varandra länge. Ja, vi har väl kanske känt varandra sen... Fast vi känner inte bland annat. Vi är ja. i samma gäng typ. Mm. Och mitt minne är ju inte från första gången vi träffades. utan Jag minns inte första gången vi träffades. Jag minns en, en sak från dig. Det jag tar första, ja, tar så får första. Du säga så. Mm. I mitt minne så måste vi ha träffats för att vi var kompisar på MSN. Var vi? Ja. Okej, okay, det kommer jag inte ihåg. Och eh, skrev lite då, då tror jag. Va? Ja, jag tror det. Oh my god. Uh. Och jag vet inte om det, går, om det var så här. Jag tror man kunde koppla Windows Media Player. När man lyssnar på låtar i Windows Media Player uh -huh. så syntes det i MSN ja, högst just det. upp. Men jag det tror det. det även funkar för filmer. Eh, och då sa du... Eller när vi skrev så sa... det Antingen var att jag såg att du kollade på den. Eller så sa du att du skulle kolla på I Am Legend med Will Smith. Mm. Och här kommer spoiler alert för de som inte har sett den. Så Men man har inte sett den. skippa 20 sekunder fram. Men då sa jag... Ja, oh, I Am Legend. Will Smith dör i slutet. <laughs> Såklart säger. Ja, så att, eh, Hur reagerade jag? Det här kommer jag inte ihåg. Jag vet, jag kanske logga ut. <laughs> <laughs> jag ska ju säga, men vad fan. Vad fan. Typ så. Och så kallade jag det saltberg också. Nu säger jag koffer. Mm. Ja, vad var ditt minne? Eh, ja, fast jag i alla fall du var med då. Skulle du berätta om ett minne när jag inte var med? <laughs> ja, men, nej, men det är ett minne då. Du hade villefest. Ja, en hemmafest. Och så drack vi. Ville, min rumskamrat alltså. Ja, Ville man. Mm. Och då kommer jag ihåg att vi var bjudna och så kom vi senare. Ganska långt senare tror jag. För att jag ser, det första jag ser är att du står på typ terrass eller vad det är. Hemma hos Viktor Ödman. Ja, jag tror det. Okay. Ja, ja, ja, ja. Eller nej, det var Johan Skärvik. Mm. Pappa. Johan Skärvik, pappa. Johan Skärviks pappa. Hemma hos Okej, okay, då vet jag vad du ska berätta för historien. Ja. Okej. Okay. Det första jag ser är att du står och brålspyr. Bara rätt ut. Och det är typ bara vatten. Det kommer liksom mer mat eller någonting. Okej. Tjena. Och så bara, när du klarar bara vänder du dem på med din is. jag Vad vidrigt. Uh. Och hon verkar inte bry sig något heller. Fast var väl lika fullända. Den festen kommer jag ihåg. Eller ett minne med dig. Charmig. Mm. Det var en bra början. Ja, ett minne som sticker ut då. Oj. Ja, okej. Okay. Så tänkte jag, kan du berätta om hur vi, när vi blev tillsammans kanske? Det var fest på uh, hand, handkompaniet. Det var fest på Seaside. Mm. Uh, och du och jag dansade hela natten lång. Det kommer inte jag kom ihåg in att vi dansade ihop. Jag var ja. för fullandet. Vi dansade, uh -huh. och sen, jag har ihop. <laughs> och sen så drog vi på, först drog vi till pizzerian köpte pizza. Mm. Sen drog vi på efterfest hos Tutto mm. Och käkade pizzan där. Mm. Mitt extra. Ex, ja. Det är ju så sjukt. <laughs> tycker jag. Och ehm, det är ju en röj i Det var någon mer med. Det var inte bara vi tre. Nej, vi koll det var Jag tror Rikke Gust Skitsam vilka som var med. Ja, Men vi kollade på någonting där också. Ja, på... för jag somnade så fan. Ja, Karo var med också. Nej, Nej hon, hon visste. var i telefonen. Visst det, var inte med hon var med på telefonlänk. Mm. Och hon satt i en taxi som skulle hämta upp dig. Mm. Och då. Du vet ju redan att jag är skärmig. Så säger jag, mig att eh, Nej, nu när du säger pizza Då borde du ju inte ta taxi hem Du borde ju gå hem Ja Alltså blir du tjock Nej, det är här, kanske inte Nej, men, men du lutar det, åt det Ja, det, ja. Jag är en playare där <laughs> eh, Och då Följer jag dig hem Ja Och sen Vi byter nummer Och börjar skriva Ja, till vi varandra. byter nummer För att eh, du visste inte Om du kom in i Eriks hus för Han gått hem Som alltid är olåst Ja. fast det var ju låst på framsidan, men du visste ju några himla ingångar. Nej, det var tvättstugan eller något va? På baksidan. Ja, jag vet inte om vi får säga det här, men det är alltid olåst där. Ja, ja. Det kanske vi kan klicka på. Vem ska gå in dit då. Jag kom in på något sätt i alla fall. Ja, men du gjorde det. Och då bytte vi nummer för jag bara, ja, men ring mig om du inte kommer in. Och då kom du inte in först, för du skrev till mig och hade ringt mig typ tre gånger. Eller var det bara för att du ville skriva med det? Ja, så kan det också vara. Mm. Mm. Men du kom inte in, för det stod det du kan inte ljuga. <laughs> jag kan inte ljuga till bäst. Klockan, <laughs> klockan sex på morgonen. När jag eh, men jag hade så jag såg inte det här på morgonen. Och sen börjar vi skriva. Och resten är som de säger, historia. Ja, ja vi fortsätter med bästa vännerfrågorna. Mm. Favoritämne i skolan. Det beror på vilken det var gammal man är. Du får välja själv. Jag kommer ihåg att jag se två mm. På högstadiet var det kanske någon sån här slöjd eller något. Sy eller tre Trä är ju roligt egentligen. Det är bara att man tyckte inte om läraren. Eller mm. jag ty tyckte inte om han. Han kallades väl Hitler tror jag. Trä Hitler. Mm. Jag tror det finns en trä Hitler på varje skola i hela Sverige. Och alla saknar en tumme. Okej, okay, det tror jag våra gjorde man. <laughs> Nej. Eh, fast trä är ju väldigt roligt tyckte jag nog. Fast man orkar inte lägga ner tid. Så då tyckte jag syra. Mm. Vi. Eh, och på gymnasiet säger jag nog psykologi. Mm. Med Kristina. Älskade Kristina. The lovely Kristina. ja favorit färg Favoritfärg. Jag får nog bli svart Eller grått eller vit <laughs> Svart annars är mörkröd väldigt fint. favorit mm. Favoritmat. Eh, hemmagjord hamburgare. Det är ju väldigt gott, ja. Det är ju väldigt gott, ja. Annars är ju halloumi väldigt gott. Om mm. man ska ta den vegetariska sidan. Och sötpotatis. Mm. Bra. Yes. Favoritfilm. Oj, det var ju den här jag ut. Gör som du alltid gör och fråga mig vilket tid Va? Du brukar ofta så här har jag sett den? <laughs> ja, jag kan inte ihåg. Men jag säger nog eh, Sagen ringen. Som en hel film, hela trilogin. Ja, alla är bra. Alla tre. Hobbit var inte så bra. man mm. i ringen. Mm. Um, favoritserie på tv? Har jag sett båda? Du är ju väldigt väldigt inne på Superhjälta just nu. <laughs> ja. Men en serie som det är låter ontligt, men som har hjälpt mig eller jag kollade väldigt mycket på den när jag var däppig. Mm. Och det är ordentlig. Mm. Den är nära mitt hjärta. Speciell plats i ditt hjärta. Mm. Sen nu idag så är det mycket superhjälte så då säger jag nog Flash. Du gillar Flash bättre än Arrow. Ja, jag älskade Arrow innan. För att jag började med den tror jag. Och nötade kanske två säsonger på två icke eller något. Mm. Jag såg det inte en sekund den semestern. <laughs> Fan. <laughs> Sådan. Har du någon favoritlåt just nu? Får man kolla? Ja. Du spelar julmusik när jag kom hem här idag. Ja. Vilket jag inte riktigt godkände. Nej, jag fick inte spela innan först, eh, första ja. advent. första december har det. Ja. Okay. Men jag sa första advent. Jag kan sträcka mig till första advent. Jag In... tror inte första advent är inte i mitt hushåll så att säga på en gång så. <laughs> på en gång så är det Ja, jag har den. Den är inte så ny då. Det är Alive med Sia. Mm. Hon är så jävla gym? Du såg ju henne på Way Out West. Mm, och det var den bästa hossen någonsin tror jag. Än mm. så alltså länge. Så so Alive Messia. Mm. Då kommer den i slutet. För, okay. din, för din skull. Yes, tack, tack. Har du något motto? Eller en catchphrase? <laughs> motto i fan alltså. Har du en catchphrase som du säger? typ Varje gång du lämnar ett rum så säger du till publiken Smell you later. You. <laughs> <laughs> Nej. Om du har någon på lager så kan jag säga vad, vad jag anser att är, mm, är det en catchphrase är. Men är det typ någonting jag säger ofta? Ja. För att ha två. Mm. När jag inte hör någonting då säger jag förlåt istället för, vad sa du? Förlåt. Låter, jätte... låter jätteartigt. Ju. Ja, fast det är bara något jag har fått för mig att säga. Och sen är det någonting jag blir paff av eller för hon säger oh my god. <laughs> <laughs> det låter också jättuntigt, men jag tycker engelska är lite bättre uttryck Herregud Ja men precis Herregud Oh my god Oh my god du Säger du mycket Det blir mycket mer Ja Jag tycker och, Mer om engelska På vissa saker Jag får säga Vad jag tycker till Din catchphrase är okay. När du tar upp din mobil Och filmar Så säger du Jag filmar Haha <laughs> Det är så roligt ja, du, Det är något du säger Ofta. Nej det är det inte Jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån Du sa det när du filmade ja, ja, ja, ja. Men eh, jag kommer liksom inte ihåg Situationen, vi var ute va Och så råkar jag vara och Jimma med Det är ju de som drar upp till hela tid. <laughs> Fan Nej, man ska inte beskylla dem för att vara retsamma Nej, nej, nej, nej de retar jag aldrig Det är väl deras alltså efternamn <laughs> <laughs> Markus och Jib Det är ett stick som uh -huh. Ja, vi går vidare jag tycker om kaffe. Var det en tråkig dag? Ja, du har köpt en massa tavlor och hängt upp på vårt kök. Där står det mycket du älskar kaffe. <laughs> ja. Jag tycker inte om dig. Nej. Nej, jag ska. Gå jag bara. Eh, jag tycker inte om bäst i vissa är personer som tror att de vet allting och så är det inte sant. Intressant. Men så kan man inte så mycket som man tror. En uh, uh, know it all som inte knows uh, Jag blir Jag kan bli så jävla stöd på det Sluta bara Har du någon i din närhet? Inte jag kom på. Jo, jag, det är en, Inga namn så Men det är en på jobbet mm. Den personen hen. hen Kan bli så jävla irriterad på Hur hen bara beter sig Bara trycker ner oss yngre Nu sa jag till vilken ålder det var Men skitsam Ja, det är nedbredande och mm. man kan bli arg och ledsen samtidigt. Kommer yes. du stanna där innan du får sparken? Mm. Jag vill ha chans på. <laughs> ja, vi har, det finns många på listan. <laughs> <laughs> jag var ju väldigt i med honom då Det är tag. är han som spelar Men, ja Du han har väl synd. fått uh, The Bieber Fever på senaste gången? Ja, det är The Bieber. Han är skärmig. Han vill ha chans på. Yes. JB. Mm. If he could be your boyfriend, he'll never let you go. Inneve in läser. <laughs> ja, det har vi. Ett. Mm. Vad är ditt drömyrke? Jag tror det är roligt att vara skådespelare. Ja. Mm -hmm. Ser det ut som att vara. Jag skulle nog inte vara, eller känns skulle jag vara men inte super, super du För det känns som att det är lätt så att man blir deprimerad då. Eller det behöver inte bli så. Men det beror, det känd... beror nog på ens personlighet. Standard psyke. Mm. Om du skulle. Ja, nu är du ju det svårt med namn så kanske. Men inte. Om vi börjar här uppe då. Mm. Alicia Vikander. Mm. Inte så känd. Äh. Då blir det ganska högt upp några. då. <skratt> du vill byta... Ja, men då får du Michael Fassbender också. Vad ja, men det Vi kollar på han förut. Gjorde vi? Ja, hans val Som jag visar bild på. Som du sa inte var lika snygg som Ewan McGregor. Ja, <skratt> <skratt> just det. Aha, ja, han ja. Mm. ja. Du vill byta liv med Alicia Vikander. Yes. Har du någon gång brutit mot lagen? Oj. Uh sånt där har väl alla gjort. Fast det var inte det jag tänkte säga. Men eh, jag kan erkänna en sak då. Jag skäms lite då. Jag vet inte om är riktigt bryter mot dagen. Men eh, det var en <coughs> kanotmarathon i Bengtsfors. Mm -hmm. Du vet vad jag ska säga nu. Nej, kanske. Ja. Jag var ganska dretfull eh, Och jag var med tjejerna. Så skulle vi ner mot stan. Vi var oss någon innan. Och jag fick en blackout. Jag kommer på nu efteråt. Att jag skulle kissa i en buske. där är blackout. Sen kommer jag ihåg att jag står med Patrik Stensson. Och två poliser bredvid mig. Mm. Antagligen har de tagit mig för att jag har kissat. Men då märker de att jag är så jävla full. Så jag kan ju knappt prata. Och på bara, oh, nej du är så full. Och bla bla bla. Nej okej. Okay. Det slutade med att eh, jag fick skjuts hem då. Med mm. farblå blå. Ja. Och de tog i var sin arm. Och gick mot polisen i genomstan. Där han är ju snäll. Skäm ut med mer. Det, det känns att det här. Kommer du ihåg den scenen i Superbad? När polisen kommer till festen i slutet. Mm. Och så tar de McLovin. Mm. Och så låtsas de att han är helt vild. Bara att han ska impa på en tjej. We got a badass over here. Du gör så mot dig. Du släpar dig i en Ja Du ska se jävla cool ja, i. Mm. Nej, så det... Mamma var inte så glad att mig när kom hem. Nej, det förstår jag. Ehm, och jag skäms lite nu. Men... Polisen hade ringt hem till mamma och frågat ehm, Ska vi lämna hem henne? Eller ska vi lämna henne på i Fyllisäl? Ehm, Kör hem henne? Är du helt dummjord eller? Vad fan frågar du det då? Jag ville kanske att du skulle lära dig läxa. Ja. Men Du har inte blivit så jävla drätfull efter det kanske. Jag vet inte. Fast jag kan säga att jag blev antialkohol efter det. Mm. Alltså en period bara. Mm. Sen så insåg jag att man kan inte ha man kul kan. utan alkohol. Jo, igen. det kan man. Men jag var ju rädd att jag skulle bli så full igen. Men jag insåg att det var ju, jag vet inte. Jag drack ju 70 då, som sagt. Mm. Ja. Vi kan avsluta den historien med ett citat från norrländska hiphopartisten Sacke. Mm -hmm. Du säger att man inte kan ha roligt utan sprit. Men vi kan inte ha roligt hela tiden. Ja. <laughs> Har du någon favoritsvordom? Ja. Fitta. Fitta. Säger kort, något. kort och gott. Kan hon säga det ganska ofta. Mm. Och så ibland när jag blir alldeles på jobbet så bara Fitta. Jag säger inte det, men Nej. det är många gånger jag vill säga det, så får jag typ mimar det istället. Framför barnen. ja Men det känns lite dumt att säga mot kunder. Eller <laughs> inte mot kunder, men runt kunder. Ja. Om man ska vara så jävla duktig. Det här visste du inte om mig. Fan, det var ju det jag skulle säga. Ja, ah, jag skitsamma att något annat då. Hmm. Jag har provat på <här> Nej, det var nog inte det. Det Var ju Simon det. <här> upp Och planerar du att du har gjort med din bror? <här> jag inte säga på breakdance, men det har ju inte... det var han <här> som gjorde. <bara som> <här> <hitta på någonting. här> jag har övning kört utan tillstånd. Fan sjukt. Mm, jag vet. Jävla sjukt. <här> jag ångrar att jag uh, i jag var väldigt deppig i när var det då? Mellan... Stadiet. Nej, det mellanstadiet. Det var faktiskt på gymnasiet. Mm. Och jag ångrade att jag att jag var eller det är väl inte så lätt. Eller det var, lätt att säga nu men jag ångrar att jag var så deppig så länge och mm. inte tog tag i mig själv. Det kan man väl inte alltid göra heller kanske? Nej, det kan man väl kanske. Men... Det beror kanske på or orsaken. Ja. Men ja. Men jag jag typ Ja, du vet hur jag är. Mm. Mm. Ja, jag ångrar att jag inte... Ja, jag ångrar att jag inte... Nu är ingen pappa. Jag får svara sen. Mm. Eller sen. Sitter i en intervju just med oh. pappa. Jag kan inte ta det? Kan ta det? Nej, men... Jag ångrar att jag inte har lämnat mitt jobb än. Mm. Det låter som att jag hatar men det så mycket, men för gör jag vill gå vidare i mitt liv och prova på något. Mm. Och jag är lite seg på det. Mm. Eller har varit. Eller är. Det. Eller är. Det. Jo men jag vet ju om detta. Men det är ju en säkerhet också. Det är ja. En trygghet i det, mm. det, det. Jag förstår. Det. Jag respekterar ditt val. Att ta det lite lugnt. Mm. Fast lugnt har föregått snart ett då? Ja. Mm. Eh, ja. Så det ångrar jag väl kanske. Ja, precis. Mm. Varför älskar folk dig? Oj. Eh, att jag är så lätt att prata med kanske. Eller var med. Jag vet inte. Ah. Vad för fan? <laughs> Lite relationshumor. <laughs> Nej, Nej men eh, ja, om man ser det från någon som kanske inte känner mig så då. Om jag jämför med sommarjobbarna nu som är sommarjobbade i somras. Mm. Det går ju fort för mig att komma in i deras liksom. Mm, deras krets. Ja men precis. Jag tror inte jag är så svår att komma i kontakt med. Nej. Men varför hatar folk dig? Eh. Nej, det är det någon som hatar mig ens? Nej jag, <laughs> Nej, jag vet inte. Jo, jag vet en som hatar mig, Men jag vet inte säga namn då. <laughs> Varför hatar denna person dig? För att jag skäller ut henne. Mm -hmm. För han var elak. Fast de fyller ansvar. Nej, men. Um, jo, jag kanske. Eller, ja, ah, hatar mig kanske. är ett starkt ord. Men jag kan vara lite så här. Um, om jag har jobbat, typ, säger vi. Och så kommer jag hem. Och så har jag sett ut en grej i mitt huvud. Hur min kväll ska se ut. Och så frågar ah, ska vi ha kväll? Då kanske jag dissar dem för att jag har tänkt ut att jag ska checka middag med dig typ. Mm. Och så blir de grina på mig. Då hatar de dig. Ja. Nej men jag vet att jag är sån. Och det har de sagt också. Mm. Tänk om de lyssnar på den podden så. <laughs> um, ja, du får snacka hur mycket skit du vill om dem. Ja, nej jag skulle aldrig göra så. Men jag vet att jag är sån. Jag föreställer mig en bild. Mm. Och så kanske jag, nej jag orkar inte. För att det ändrar i min i din uttänkta plan. Ja, precis. Mm. Hur vill du dö? Ja, inte sektrammen. Inte kinesisk vattentortyr? Nej, det behöver vi inte ha. Skjut i ett skott i pannan kanske. Sju skott i pannan? Nej, jag tänkte säga skjut i pannan. Fast jag ändrade mig till skott i pannan. Mm. Kanske det går fort och bra. Mm. Jag vi nog inte lida så. Ja, sju skott i pannan. Okej, okay, ja. Det blir bra då har vi kommit fram till sista momentet. Hur kom jag då, då? Som är en avslutande låt. Ah, just det, just, just, Sammanfattande just det. låt. Mm. Som är en låt som jag ska spela för dig. Som när jag hör den här låten så tänker jag på dig. Kanske. <laughs> Eller så tycker jag det symboliserar dig. Mm. Det är kanske är vissa som tycker att du inkräktar på kompisgänget i och med det här. oj oj då jag äh, vissa det? Nej men jag tänker att det kanske är någon som gör det. Okay. Jag ska därför spela... Spice Girls hit Wannabe. Ja. Vet du vilken det är? Ja. Spice Girls If you want to be my lover you better get with my friends. <laughs> ja. Då ska vi bara micka upp så kommer den här. Ja. Ett, två, Nice! <laughs> det var jättebra. T tack! <laughs> <laughs> betyder det alltså om vi är ihop så får, får jag hänga med dina kompisar Eller? Take it or leave it, girl. Okay. Yeah. Jag tycker om din kom så så att det går bra. Bra. Jag ska in där nu. Mm. Ja, det var väl allt från det här lite specialepisoden som kommer ut cirka ett halvår efter resten av avsnittet. <laughs> ja. Men det var det. Um, take it away, Sia. Ja, just det. Vadå Take It Away? Nu kommer hon. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey. Possibly me I took and I took and I took what you gave But you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went on and got it Did all the things that you said that I wouldn't I told you that I would never be forgotten